Ja, välkommen den här fredagsmorgonen, Radio Maranata är kanalen och jag heter Tage Johansson. Det är ju ett tillfälle att vi via den här kanalen får eh, lyfta fram eh, tankar som vi får genom att eh, vi tar del av Guds levande ord. Jag är alltid en fröjd att läsa vad Hebrebrevet skriver om ordet att Guds ord är levande, det är kraftigt, det är skarpare än något vegarsvärd. Ja det tränger igenom så att det åtskiljer, skelande märg och ben. Och så är den en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Ja, människan är Behäftad med ett illfundet hjärta. Ett fördärvat hjärta genom syndafallet. Men att det finns ära vår Gud. Någonting som gör människan till någonting helt annat. Än vad synden kan åstadkomma i en människas liv. Hon kan få uppleva hur hon känner behov av en omvändelse i sitt liv att vända sig bort ifrån för att mottaga någonting annat. Någonting som lyfter upp henne från den djupa dyn som salemisten beskriver det och sätter hennes fötter på en fast klippa. Och Det här med ordets fasta klippa skulle jag vilja vara som en ledtråd genom det här programmet idag. Och vi ska också då blicka in i den kamp som det alltid har ett rum när man vill närma sig ordet och uppleva att Gud har tänkt om ordet att det ska vara våra fötterslykta och ett en ljus på vårt stig. Och vidare står det i psalm 119 att eh, hur ska en yngling kunna bevara sin väg och besmittan. Svaret kommer då i nästa mening där att när han håller sig till Guds ord. Det är den troende människans styrka att hålla sig till Guds ord. Att förstå kampen mellan ljus och mörker. Hela tiden när vi tar del av eh, det verk som Gud har utfört eh, genom alla tider så finner vi att eh, det hela tiden handlar om att han vill eh, upprätta någonting när, det, när någonting har eh, Någonting som har varit avledande från ordet Det här är väldigt, väldigt viktigt Pauls talar upp om det här När han skriver så här Till exempel i andra korinterbrevet Till elfte kapitel Ty jag nitälskar för eder Står det från andra versen Så som Gud nitälskar Och jag har tro lovat den med Kristus och ingen annan för kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin infundighet bedrog Eva. Så att i eventyrs också eras sinne fördärvas och dragits ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Ja om någon kommer och predikar en annan Jesus än, vid, än vi har predikat. Eller om ni undfår en slags ande än ni företagen undfått. Eller en annat slags evangelium än det förut har vi mottaget, Så fördragen är ju sådant allt för väl. Här står alltså Korinterförsamlingen i föra till att anta någonting som inte är i samklang med Guds ord. Och kan fruktar att de ska ha fördrag med det ting. Som vill insnärja sig i församlingen för att eh, vara en eh, kraft som avleder ifrån Guds levande ord. Apostlarna fick också uppleva att deras uppdrag handlade om att eh, bygga upp till exempel församlingen enligt eh, Guds eh, mönsterbild. Att de eh, arbetade så som bygg mästare, att församlingen var ett åkerfält, en Guds byggnad. Guds ord, den uppenbara ting som Gud då vill att vi ska bli involverade i. En kamp emot sanningen, för sanningen, som en Eh, titel på en bok lyder strid för sanningen av Oswald G. Smith. Den här kampen den har alltid pågått och kommer att, alltid att pågå. Men det handlar ju om att eh, eh, när någonting har kommit in i våra liv som inte har blivit underlagt Guds ords inflytande så är det ju fara på färde. Paulus säger ju att det här är så allvarligt så att han säger att till de äldste i Efesus vi finner där i apostelgärningarna i 20 kapitlet att att han hade inte undandagit sig för att förkunna allt Guds rådslut i någon annan översättning står det Jag var inte rädd att förkunna allt. Det är ju situationer som uppstår som kan vara nog så svåra för en förkunnare när han ska stå helt på ordets grund. Så som vi upplever hur Paulus hur han kämpade för detta. Och det speglas ju i det här brevet han skriver till Galaterna att det handlade ju faktiskt också om att där som han skriver att där inom att jag har sagt det är sanningen så har jag blivit det ovänner. Det här är en församling och ett folk på denna ort som började så bra som upplevde glädjen och fröjden i att Ta del av apostlarnas undervisning. Men så kom det då det som på smygvägar nätlade sig in för att lägga till någonting som inte eh, hörde samman med apostlarnas förkunnelse. Och därmed så förändrade situationen för galaterna. Och de upplevde inte detta med and, det andliga livets överflödande glädje. Och han säger ju också så här att när han skriver till dem i kanaterna att när hör man nu prisa, är det saniga. Det är så att Guds levande ord den skapar någonting, den skapar Eh, gemenskap som det står i att eh, när den första församlingen uppstod i Jerusalem att man höll fast vid apostlarnas undervisning brödergemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna det finns oändligt med typer av verksamheter om man menar att detta är Guds församling men som eh, Lever långt ifrån vad en Guds är. Och då handlar det om att då har avfallet kommit in. Alltid så när Guds folk har upplevt en upprättelse. Jag finner ett ord som är väldigt talande i psalm. Nu, det, var det är en Och där det står om då Guds folk nu kommit in i en tid av upprättelse ifrån att de har trälat i Babel så, så har de fått vägledning och fått upplevt en andlig rörelse som eh, framförallt uppstod genom Hesekiel. Som profeterade, som eh, eh, delade Guds uppenbarelse till dem att eh, nu är tiden inne. Att ni kan göra sinnesändring och bryta upp ifrån Babel. Det var alltså en tid då som begynte för en upprättelse för Guds folk. För där i Sion kunde man inte sjunga Sion eller i Babel kunde man inte sjunga Sions sånger. Han uppmanade dem att göra att glädjas över det som de, till, det som tillhörde det här folket, judafolket. Men nu var tiden inne och då skriver salmisten, den här salmen, en vallfartssång. Eh, när Herren åter upprättar Sion, då vore vi så som drömmande. Då blev vårt mun uppfylld med löje och var tunga med jubel. Då sade man bland hedningarna, Herren har gjort stora ting mot dem. Ja Herren, har gjort, ja Herren har gjort stora ting med oss där var och vi glada. Herre upprätta oss igen så som du återför bäckarna i sydlandet. Det som så med tårar skålar skörda med jubel. Vi ser igenom hela människans historia. Att det har böljat upp och det har böljat ner. Det har varit tider av upprättelse och det har varit tider av avfall. Vi lever i en svår tid. Bibeln säger att det stora. vi lever i den stora avfallets tid idag. Och därför är detta så mycket viktigare för oss att ta fasta på så att vi har Guds ord i centrum att ha Guds ord rikligen boende bland oss när man ser ut över kristenheten idag så ser man att det är mycket som inte är överensstämmelse med Guds ord och nu när jag nämner några ting så är det inte i första hand jag pekar finger mot vissa ting, utan bara eh, vill hänvisa till att det finns vår Gud. Någonting att återgå till, att komma tillbaka till. Jag minns så väl den tid då ofta sjöng, åter till ordet som av Gud vi fått, åter till stigen våra fäder gått. Det är ju hepnadsväckande idag när man tänker på vad som sker i kristenheten. Jag tänker på många ting här. Som sagt det är inte för att peka fingret men för att eh, det finns något mycket bättre än att öppna för, för ja, liberalism och humanism och andra ting som... Eh, kommer att få ett inflytande i församlingen. Idag är det ju ganska vanligt faktiskt med, ja, med kvinnliga pastorer, äldstebröder. Man har både det ena och det andra som man tycker det passar så väl i en gudsförsamling. Jag har till och med att det gått så långt att man kan acceptera samkönade. det viksel i församlingen. Detta skulle ju naturligtvis i väckelsetider vara så långt i fjärran. Det skulle vara ljusår från sådana tankar. Och det är väldigt viktigt att vi förstår att få vägledning och hjälp ifrån Guds rikets historia. Jag tänker på sådana som Verkligen har stått upp för ordet. Vi kan till exempel eh, nämna om David och arken. Eh, det var ju så att man satte arken på en vagn. Men det här var ju inte överensstämmelse med Guds ord. Arken skulle inte sättas på en vagn. Utan den skulle bäras av Leviter. Det fanns en föreskrift, en ordning för detta. Och därför gick det som det gick, oxarnas nava. Eh, han sträckte ut sin hand och han dog där. Gud slog ner honom. Och det är väldigt viktigt att, eh, har man blivit kallad en gång, att eh, kämpa bland den troende skaran så är det så viktigt att vi låter Guds ord vara vägledande. Och att Guds ord får utföra sin mission ibland oss. Att Guds ord är en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Det kommer alltså mänskliga tankar in. Så var det här för David. Men han förstod att här måste vi återvända till vad, vad Gud har sagt i sitt ord. Och så kunde man åter att hämta upp arken. Och eh, den gången så blev det stor glädje för David och folket. Joshua han störte på ett problem i ett tillfälle när man skulle inte ha landet. Han kunde inte fatta varför de blev nederlag i Aij, Men det berodde på att man... Någon hade släppt in någonting som var främmande för Guds folk. Det var ju detta att Akan tog av det till spillogivna som Gud hade sagt tydligt och klart att det skulle man inte röra vid. Ja det finns mera. Samuel trädde upp en tid och det var stort avfall. Men så har vi då läst den här salmen. Och där det sker en återupprättelse i Babel. Man, Alltså återupprättelse, man kommer tillbaka till dess ursprungliga, till det som gäller. För Paulus, han skriver så här om den kamp som han var involverad i. Han skriver så här i andra Korinthebrevet 10 från vers 4. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. Det är tvärtom som mäktig inför Gud att vi kunna bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen av Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under kristelydnad. Och när lydnaden full har kommit till er då är vi redo att all olydnad. Historien säger ju också att då avfallet har kommit in bland Guds folk så kommer det dessa signaler om uppbrott. Dessa signaler som folket i Bobbel fick uppleva, det kom uppbrottssignaler. Och det skedde i eh, med en andlig eh, upplevelse, ett andligt skeende. Det fanns alltså återigen möjlighet för en upprättelse. Men när vi, som jag nyss sa att vi ser hur mycket som florerar idag i kristenheten som inte stämmer med Guds ord. Istället för att vara ett, ett himla ljus i världen så är man i till exempel i det yttre tingen Mera likvärden än det som Bibeln säger. Den talar väldigt tydligt om att vi ska visa en utsida av vårt kristna liv. Som gör att vi är ett himla ljus för världen. Himla ljus här i tiden. Där finns mycket att säga. Men det var någon som en gång sa till mig när jag tog, tog upp det här i en undervisning i ett bibelstudium om, om vår klädsel till exempel. Som sa till mig, ja men frälsningen sitter inte i kläderna. Nej det, det kan man kanske också säga men det blir inget bra vittnesbörd. Och det är väl just det Gud har kallat oss till att vara ett sant vittne för honom. För att eh, vi ska ju återspegla någonting. Vi ska inte återspegla den moderna människan. Vi ska återspegla någonting som är i enlighet med Guds ord. Ja, där talar ju Paulus, han talar ju väldigt tydligt om hur kvinnan ska uppträda i församlingen. Hur de ska ha någon på sitt huvud. Många tycker att det där är inte så viktigt och det, det är inte tidsenligt. Och, men eh, Bibeln säger inte att vi ska vara tidsenliga, vi ska vara sanna uppståndelsevittnen. Vi ska vara ljus här i världen och jordens salt. Det är ju vår kallelse och framför allt detta när människorna med sina blickar följer oss. Och då handlar det om att vi, kan man, man lycka säga så här, att de tror det är de ofrälstas Bibel. De ser hur de handlar, hur de klär sig, om de är giriga eller gimilda, generösa, gästvänliga. Som det står om att Guds folk ska vara. Och så vidare och så vidare. Det finns många ting här. Och det här styrker ju oss på vår vandring. Att ha fasta vad Guds ord lär om de här tingen. Det gör att vi upplever som Petrus skriver att om det här finns hos oss. Och det mer och mer för ökas så kommer det inte att oss att vara overksamma. Eller utan frukt från kunskapen om Herren Jesus. Den som inte har detta säger han till mig att eh, han är blind och kan inte se. Han har till och med att han har blivit rena från sina förra synder. Och därför återkommer jag till ett ord som jag så ofta vill ha citerat och jag känner det väldigt nödvändigt att citera. Att om vi vindlägger oss som att göra vår kallhet så utgår det fast så ska vi inte komma på fall. Ja, programmet här har handlat om upprättelse, men också om avfall. Att vi får dessa ting väldigt klart i Bibeln om Guds folks historia. Det finns så många ting att ta upp om detta, men då kommer jag fram till det här. Och jag säger att det här handlar inte om att peka finger på olika saker och företeelser. Som nu då inte stämmer med Guds ord. Utan det handlar om att eh, man kan inte eh, eh, utan vidare låta detta bli en upprättelse hur genom vilka grunder som är. Utan det handlar om ett annat skeende där det handlar om att, att eh, man får uppleva den första kärleken. För att det är kärleken till Guds ord som gör att detta blir och handlar om en upprättelse. Kärleken. Eh, har vi inte den, då gör vi inte de gärningar som man gör när man äger den första kärleken. Så var det ju för församlingen i Efesus. De hade avfallit, de hade förlorat någonting. De hade... Eh, Kommit bort ifrån någonting. Och eh, då säger också Jesus till dem att om det inte gör bättring så måste jag flytta ljusstaken. Det är detta som är så underbart med Guds levande församling. Att det är en stad på berget som ska tydligt lysa och visa på någonting annat än vad den här världen har att bjuda på. Vi har här ingen varaktig stad. Vi lever inte för det närvarande. Vi lever ska leva som pilgrimer. Med förnöjdsamhet, med enkelhet. Säg Guds ord, det ska pregla oss. Enkelhet, förnöjdsamhet. Och få uppleva att eh, vi är representanter, ambassadörer för ett annat rike. Som inte passar in här i världen. Vi kan aldrig bli fred med världen. Vi kommer alltid att vara ett irritationsmoment. Och vi kommer aldrig att bli accepterade. Och ju mer ljus och salt du får i dig. Ju mer växer motståndet. Ja... Jag skickar med detta, tänk på detta vad Paulus säger, att han hade trolovat dem i Kristus för att ställa fram dem en ren jungfru. När Jesus kommer så ska han hämta en ren jungfru, och det kan ske genom att Gud skapar någonting genom ordets undervisning att vi följer vad Bibeln lär och hur vi ska leva vårt liv här i tiden. Hoppas du har fått någonting av dessa tankar. Och det bibelord som jag har läst vill jag verkligen sända med på resan. Vi är ju på resa. Och snart kommer uppbrottssignalen. Och vi ryckas upp. Och då ska alla det som inte har fläckat sina kläder få vara med där. Det var ju så att i en av församlingarna att man, de flesta hade fläckat sina kläder men det fanns några som inte hade gjort det. Vi får sluta där, önskar jag dig Guds försignelse.